E, na barabara kweli ni tatizo tulionalo katika kijiji chetu. Kujaribu kijiji cha Bugengere ndiko ndako zaliwa mimi. Ni kijiji ambacho kipembo kipembezoni tofauti na vijiji vingine kwa changamoto hiyo ya barabara. Nimejitahidi sana katika kipindi changu kwa sababu kipindi changu ni tangu mwaka 2010 mpaka 2015. Hicho kipindi nilipoingia mimi wananchi wakaniona nafaa kuongoza. Nilijitahidi kukiuka kama kipaumbele cha kwanza barabara. Nikaanza kuwa ninaipeleka katika taarifa za kata na ndio ni ya udc kuomba kutengenezewa hiyo barabara lakini kipindi hicho tukawa tunashikiana na wananchi kuweza kutengeneza matengenezo ya kawaida ya kuzibaziba mashimo lakini tunashindwa kwa sababu ya hali ya jiografia yetu kwa sababu mvua inaharibu mara kwa mara hasa bado mpaka sasa hivi ninapigana ninajitahidi sana nimeaidiwa imewekwa kwenye mpango wa halmashauri kuweza kutengenezwa na nimeomba hata kwa mfuko wa jimbo kupitia kwa mbunge wetu ili kuweza kutengeneza barabara hiyo na kuna kuna kuna moja ya sababu ambazo nimesikia wananchi wakizigusia waki, waki maelewano mabovu kati yako na mbunge wa Jimbo la Bukoba vijijini. Kunani? Eh mimi kipindi chote hiki kabla hata hajaenda redio ni kutangaza nafikiri kama sinyasau alienda kale 3 na tarehe ne karudiwa katika kipindi katika radio vision. Ndipo nilipogundua kumba kweli watu weliwani. Mimi nilisikujua kwa sababu kama kata yetu ya Kibimbi kama kata nyingine katika wilaya yetu au katika elimashauri yetu ameahidi ahadi nyingi mbalimbali mbali, za kutengeneza miradi mbalimbali lakini si kwamba amekamilisha miradi yote sasa kama hata mradi wangu huu wa barabara ambao sasa hivi ameuzungumza akionyesha kwamba kweli ya hatuelewani mimi nifikiri ameshindwa kutengeneza kama miradi mingine katika wilaya yetu lakini nilikuwa na sasa na peruzi na angalia ni kitu gani labda kinaweza kikatufanya kutoelewana na bunge nikahisi ni katika uchaguzi wa kumpata mwenyekiti wa elimashauri Mwenyekiti wa mashauri, yei ya yeye aliyampenda tuliyemchagua ambaye nikateme kutoka kata ya Kaibanja. Basi kwa sababu ilionekana wazi kwamba hakupendezwa na sisi ambao tuliamua kumchagua mwenyekiti ambaye ni mstaafu na na maendeleo basi nikafikirifikiri kwamba inawezekana ikawa chanzo. madiwani wangapi katika halmashauri ya Bukoba vijijini? Tuko madiwani kulingana na kata 29, pati mbaya mmoja wetu ametutoka ame wa kata ya Katomo. Baru tuko madiwani 20 na 8 na wakata lakini tuna viti maalum madiwani 10 Unafikiri kwa nini akuchukie wewe sasa kuhusiana na hilo hali wengi mlipiga kura kumchagua mwenyekiti? Mimi niseme kwa sababu labda wengine ambao wamepatika kupata miradi lakini kwa sababu yeye alitaka kujitetea katika mradi wa barabara kwa sababu na yeye una uhusuo basi ni mimi ndio akani pointi moja kwa moja. Nilitaka kujua katika hilo kwamba kwa nini sasa akuchukie wewe au aache wenzako wenzako. Mimi naweza nikasema wote wengine ambao wamchagua kumchagulia mwenyekiti aliyokuwa anamtaja na wachukia. Isikokuwa amewajuaje na Qurani sili. Ye yeah, yeye, yeah. yokuwa ni siri lakini wakati hali fulani inavuja kulingana na ushabiki. Hata baada ya kuwa umemchagua fulani unashangilia. Una, una, una